Bai, hori jasasiginen, justu, eta orten beste gisabatetzaiko gira eta konzentratuko gira uh, bertsua farian. Eta orten aldiz hiru bertsulariekin, uh, eturiko diren bertsulariak ditugu uh, miren artetxe, eh, bertsulari fina, aspaldina aidena. Odei barroso, huñarra, eta baita ere elisa bete txandi uh, berrikita nasirena, piskat publikoki, uh, du, bai, du bizpeiru orte, uh, bertsulari gaztea. Eta hori izanen dabea sortzia aliakin buru iran amaiduan, atseko sortziontan. Menua dugularik oita bostaurotan um, tomate eta sasoiko barazki fartziduratekin, uh, charze fresko bat, ondotik pulinda txorizoa uh, lagondoik eta gratendofinoa delakoa. Eta fintzeko kifintzeko, citroenezko desertabat etxegoa lainan. Eta hori, uh, ahak nogori, nafarrokoa, kaffe, tatiotx, errangabe mm Hori -hmm. pa egiten duzie, jate um, gela ahondien ean. Ez, e, orta dian, bi gelabat ditugu, berekoa, handiena, eta badugu beste gelabat, behoita amak presunen zat dena, eta orduan gu e, bertsua faria kokatuko da gehineko salan, e, isita suenean izaiteko, untsa entzuteko eta untsu horretzeko zehten duten gue bertsurariek. nahi du ordean, batzu beresiki ortako ditena aldirela, eta beste batzu usaiako diatetxean? Ordi e, da, ortzea deatxean, bestena biatzea da, Eta lekornen, lekorneko trinketian izanen dira final erdiak eskurskan berezkoekin eh, gaitzeko jendia biltzen da. Eta aldiberean gu gure eskualean ezpitea eh, denak kirol zare, baina bertso zare batzu bat dira ere gu esokoan. Eta beraz, beraz, beha bat jende biltzen da, peperaz, aur eta gazte, bertsoa fariantzat. Eta sortzion tatigoiti jendia hor biltzen da, eta beha zion tantianko eh, afailteat eh, jartzen da jendia. Uh, Zer aukak ere ditan dira, Bata menu berizibaten nako edo? E, Justo, uh, elduek oita bostoro kominua baute eta aukak ere ongeetujea baute, gomita baute eta amar horotan uh, proposatzen da fari bat, uh, sartze bat eta aragi frita eta deserta. Obeta izena amaitea eh, lekien atxegitzeko? Bai, Gurantorankuntzanako antoran eta baita ere jakiteko uh, uh, noata egin uh, ikusizia zeber amar dien bilduzera. Uh, Eusperio dut aurten olola izan dela, eta hobi, seurtatzea uh, lekuia. Uh -huh. Nola pasatzen da, gabaldia, sortzietan itzordia, baina uh, nola da, bertsularien agujarekin, gio jaten da, eta gio edo? Diaz, uh, dien jok bilduzen sortzion tatri goiti uh, ostatu honetan, etxentzi nian, da hori, bertsularia kohtziren, uh, uh, ahremanetan aiziren, ai Kusteko nortziin, hautaua piskat, uh, mamia atxe eta gero behatziak irian, ba, apetifainoat iten da, hain txea uge, batzu, ba, beste batzu, beste zeit, eta gero atxeko behatzi honetan uh, jartzen gira, eta asten da afaria, eta ameka gauek diin guru, orduan, hasten dira, diaz horretzen izan, uh, ametxe ahzaiuzek erantzien uh, uh, berxutan uh, asizela, uh, tiotia ukan gabe, baz, ukan tzin, uh, ondotik, uh, behi tiotia, baina beri ziazakoan, <laughs> Berxutan hartzia, etiotia hukangabe. Eta aurten ordean ez uzi berri zeinen konzertua? Ez, berbit, berbitiak auzak aldatu, biskat. Euh, aurten ez da konzerturik izanen, euh, iz, euh, izantzen kontzertu batu dauntan, jahanik, euh, tapiarekin, da behaz ikusiko heloen urtean, ze izaitan lehen. Dio, bestela, pesten demoran, misalena, idekiak izan insiste, eh? Hortzia ah, ba, diti, kastelena atxarte, euh, ostatuak eh, idekiak dira. Plasta Ondochtan, diren beste gustatuak bezala pentsut. Hori ise, ausuak eta elgarrekin ari. Hala, itzordua emana, mire eskar xerom, bauziede ya, besteik uh, aintzinek uxidik edo animazioak ezituzi baitezpada pentsatzen hor, bestetaz aparte. Gu, Animazioen aletik, gura aletik uh, bigauza, eh? ustailan konzertu bat, Eta pestetan behar txua faria. Hortan dago kokatzen gure animaziona, baria beste gauzabatzuman, angello amusle jaketatu alako bauzak neguan. Buen, hasteko, shipiine on zuheri? Mirezker, agian, shipiine izan da, aro eta baten mentura, espero dugu.